27. fejezet Olivia azzal kezdte az eltávolodást simon hogy másnap reggel nem ment ki a teraszra. Ki sem nézett az ablakon, hogy ott van-e a férfi, a szobában ült és listát készített az intézményekről, melyeknél állást pályázott meg. Sorban lebonyolította az utánhívásokat, s ahol elutasítást kapott, azokat a helyeket kihúzta, s csak a többire figyelt. Csak akkor ment le Tesszel, amikor biztos volt benne, hogy mindenki ébren van, és valóban mindenki lent volt már, s a konyhában nézték a tévéadást. Oliviának meg sem kellett kérdeznie, hogy a Chloe irányt változtatott-e. Nyilván való volt, hogy nem. Érthető módon mindannyian azért fohászkodtak, hogy bárcsak ez történne. A jelenlévők alig beszéltek, Időnként bekaptak egy falatot a tojásból és a vacsora maradékából készült haséból. Olivia szerette volna megdicsérni a hasét. Életében nem bevett ilyen filmot. Igaz persze, hogy még sosem övett fehérpecsenyéből készült hasét. Susan azonban csak úgy, mint a többiek, csak a híradásokat figyelte, ezért Olivia nem szólt egy szót sem. A viharról sem. Nyilvánvaló volt, hogy amíg csak lehet, Mindenki fenn akarta tartani a normalitás látszatát. Jill elment az irodába dolgozni. Susan vásárolni indult. Tess szendivel olvasott. Olivia felment Natali dolgozószobájába a fényképeket rendezni. Kis idő múlván Natali is csatlakozott hozzá. Nem érkezett új hír a hurikánról, és a többiekhez hasonlóan az asszony is halogatta, hogy számot vessen a veszélyel. Akkor reggel egyetlen óra alatt beazonosította a fényképeken az Olivia számára ismertlen személyeket, köztük a titokzatos nőt is. June Baumnak hívták. Natali bátyjának a barátja volt. Natalit nem fűzte hozzá szoros barátság, és a 40-es évek elején halt meg tüdőgyulladásban. Olivia szomorkásan mosolygott. Megsimogatta Ahmed kalcsú nyakát, a hallgadorombolástól megnyugodva bevallotta: Amikor Otisnál dolgoztam, abban a reményben ringattam magam, hogy hát ha ő a rég elveszett nagymamám, vagy a nagymamám testvére, vagy ilyesmi. Natalie egy hosszú percig hallgatott. És most mit gondol? kérdezte. Olivia végighúzta a kezét a macska sejmesszőrén. Felhagytam vele, lehet, hogy felnövök végre. Az ábrándozás bénító lehet. Megakadályozhatja, hogy az ember elfogadja azt, amit úgysem tud megváltoztatni. Újabb hallgatás következett. A csendet Natali tölte meg. Maradjon nálunk, Olivia! Maradjon az esküvő után is! Olivia felnézett. Tessék! Tesz járhatna a Brémondba, maga meg a személyi titkárom lehetne. Az ábrándozás bénító lehet. Nincs szüksége személyi titkára. Az esküvő után, ha elkészült a könyv, nincs szüksége rám? Olivia még mindig nem tudta, hogyan vélekedik Natalia az eddig elvégzett munkájáról. Voltak éppen félt rákérdezni. De igen, szükségem van személyi titkára. Rengeteg munkája lenne. Nem hiszem, hogy szükség lenne rám. Nem is ez a pontos kifejezés. Azt akarom, hogy maradjon. Az lett volna a természetes, ha lelkendezve fogadja az ajánlatot. Nem is olyan régen éppen erről ábrándozott. Most azonban igyekezett két lábbal a földön járni. Az anyja halála tanította meg erre. Állásajánlatot kaptam Pittsburghbe, azzal beszámolt Natalinak a múzeumról. Natali rendületlenül mosolygott. Most tőlem is kapott egy állásajánlatot. De a Pittsburghi múzeumban fényképeket kellene restaurálnom, ahhoz értek. Itt meg emberekkel kellene foglalkoznia, ahhoz is ért. Natali mosolya eltűnt, a szeme elkomolyodott. Szükségem van magára, Olivia. Szeretem, hogy itt van. Még sosem volt személyi titkárom. Személyi titkárom. És maga jó munkát végzett. Nem sokat tettem. Őszintén szóval nincs jó írói vénám. Hogyhogy. Elolvastam, amit írt. Olivia megpróbált közömbösnek mutatkozni. Elolvasta? Természetesen. Úgy képzelte, nem olvasom el. Minden oldalt elolvastam. Ezt nem tudtam. Olivia az asszony arcát fürkészte, a véleményre várva. Natali csodálkozva nézett rá. Nem mondtam. Azt hittem, beszéltünk róla. Annyi dolgom van, lehet, hogy elfelejtettem. Oléviának az jutott eszébe, hogy Susan és Greg is ezt tapasztalta. Ő azonban nem a családtagja, neki nem kell várnia. – És mi a véleménye? – Csodálatosnak találom, – válaszolta Natali még mindig csodálkozó arccal. – Kételkedett benne? – Igen, kételkedtem. Még sosem írtam ilyet korábban, de hasonlót sem. Natali elmosolyodott. Nekem nagyon tetszik, világos és rendkívül érdekes. Megelevenik benne a kor, megelevednek az érzelmek. Szerintem más sem végezhetett volna jobb munkát. Olivia szédült. Valóban? Köszönöm. Nagyon udvarias, de azért jól esik. Nem vagyok udvarias, őszintén beszélek. Senki nem írhatta volna meg jobban ezt a könyvet, nem is beszélve a többi segítségről, amelyet magától kaptam. Nem vagyok már fiatal. Szükségem van valakire, aki odafigyel a részletekre, és maga ezt remekül csinálja. Itt is dolgozhatna, vagy odaát az irodában. Ott is mindig el kell a segítség, vagy a szőlőskedben. Kell egy közvetítő a szőlősket és az iroda között. Olivia a bizakodás és a csalódástól való félelem között hányódott. Megpróbálta könnyedén venni az ajánlatot. Meghaladná a képességeimet? Egyáltalán nem. Az a maga baja, hogy nincs tisztában az értékeivel. Nem érti, mit tett értem, mennyire megkönnyítette az életemet. 76 éves vagyok. Segítségre van szükségem. Magától megkaphatom, és közben nem érzem, hogy fél lábbal a sírban vagyok. Hogy is volna? Ilyet senki nem mondana. Komolyan beszélek, Olivia. Natali valóban komolyan nézett. Azt akartam, hogy a gyerekeim vegyék át az konszetet. De ők nem sok hajlandóságot mutatnak. És az ő gyerekeik sem, ami abból is nyilvánvaló, hogy hányszor látogattak meg a nyáron. Vagyis egyszer sem. Maga viszont itt volt, itt van és törődik a dolgokkal. Szeretném, ha maradna. Nem lehet, felelte Olivia. Miért nem? Olivia nem tudott magyarázatot adni. Hogyan lehetne megmagyarázni a félelmet? mely egy ilyen ideálisnak hangzó ajánlat nyomán támad. Natali felsóhajtott. Nos, gondolkodjon rajta. Most át kell mennem az irodába, de visszatérek még erre. Maga jó volt hozzám. Kiváncsiskodott és noszogatott. Rávett, hogy a legnehezebb dolgokról is beszéljek. Meg kellett tennem. Brett még mindig be van zárva, jegyezte meg Olivia, mire Natali visszahőkölt. Nem értem. Nem változott semmi, tehát mégsem végeztem tökéletes munkát. Suzanne és Greg még mindig felvandulva, s az a szoba még mindig zárva van. Natali elfordította a pillantását. Miért van bezárva? kérdezte Olivia. Még sosem volt ilyen vakmerő, s voltaképpen nem volt benne biztos, hogy meg akarja-e bántani Natalit, vagy haragra akarja-e gerjeszteni, hát ha visszavonja az ajánlatát vagy egyszerűen csak próbára akarja tenni a jó indulatát. Bármi legyen is, Olivia százszor inkább beszélgetett Natali életéről, mint önmagáról, ráadásul Brad története még tényleg nem volt befejezve. – A szobában minden úgy van, mint amikor meghalt? – Natali bólintott. – Gyakran bemegy oda? – Natali az ajkát vigyeztette. A mozdulattól elmélyültek az apró ráncok, melyeket a máskor olyan derűs az nem fedett fel. Hébe-hóba! Azt a történetet ugye még nem mondta végig. Az asszony az ajkához illesztette az ujjait, és mozgatni kezdte őket, mintha a ráncokat akarná kisimítani. Mire elvette a kezét, újra mosolygott, s a ráncok tényleg eltűntek. Sosem lehet végigmondani egy gyerek történetét akinek túl rövid élet adatott, és az a történet nem ehhez a könyvhöz tartozik. Mire elérkezett az ebéd ideje, újra mindenki a konyhába gyűlt a tévékészülék köré. A halogatás ideje lejárt, egy riporter a közeli Newport tengerpartjáról tudósított. Mint látják, nézett hátra a válla fölött, a tengerpalta szokásos képet mutatja, de minden jel szerint ez hamarosan megváltozik. A Chloe elérte Bermudát és északnyugati irányba száguld tovább. Ez idő szerint működésbe lépett a hurrikán megfigyelő szolgálat Új Anglia déli partvidékén. A legfrissebb előrejelzések szerint a Chloe holnap délig eléri a partvidéket. A vihar óriási kiterjedésű. Az első felhők ma délutára várhatóak. Akik emlékeznek az 1985-ös Glóriára vagy az 1960-as Donnára, tudják mi a teendő. Azok kedvéért, akik nincsenek tisztában azzal, hogy hogyan készüljenek fel a viharra, kapcsoljuk a helyi kereszt központját. Natali lehalkította a készüléket, és a többiekhez fordult. Emlékszem a Glóriára, emlékszem a Donnára, és emlékszem az 54-ben közvetlenül egymás után lecsapó Carolra és Ednára is. Az áramszolgáltatás megszűnik. Vannak elemlámpáink és viharlámpáink, de ellenőrizni kell, hogy működnek-e. Greg, pótelemekre lesz szükség és lámpaolajra. Utána néznél? Ha áradás is lesz, beszenyeződnek a kutak, tehát rengeteg palackos vízre lesz szükségünk. Szüzán, Meg konzervekre és szárított élelemre, ha leáll a hűtőszekrény. Ami a hűtőszekrényt illeti, a legmagasabb fokra kell állítani és a lehető legkevesebb szernyitogatni. Az ablakokon vannak fatáblák, tehát nem kell őket bedeszkázni, de a teraszról be kell hozni a bútort. Mark? Rendben, mondta Mark szokásos könnyedségével. Susanból és Gregből hiányzott ez a könnyedség, legalábbis Natali közelében. Olivia azon sem lepődött volna meg nagyon, ha egyenesen Natalit hibáztatják a hurrikán kitörése miatt. Persze egyikük sem szólt egy szót sem, és Olivia egyre nyugtalanabbá vált. Szemlátomást, mindketten tisztában voltak egy hurrikán pusztító erejével, vagy csak nagyon fáradtak voltak. Válaszképpen csak bólintottak. Susan neki látott, hogy csirkés szendvicseket készítsen. Greg és Mark kiment. Nekem mi lesz a dolgom? Fordult Jill Natalihoz. Natali átölelte a menyét. Neked az lesz a dolgod, Mormolt a Jill fülébe, aki már nyilvánvalóan beavatta a kisbabát, illető titokba. – Úgy vigyázz magadra! Ülj le! Ebédelj! Nézd a tévét és szólj, ha bármi változás történik! – És én? – kérdeztetesz. – Én is segíteni akarok! Natali megsimogatta a kislány fejét, majd a homlok szóva gondolkodott. – Te leszel a futás Simon és közöttünk. Ő az irodájában követi az eseményeket a számítógépén. Megkapja a jelentéseket. Te megszaladsz hozzánk az új hírekkel. Olivia bizony nem ezt a feladatot bízta volna Tessre. Ha lehetőleg távolabbra küldte volna simon és nem azért, mert a férfi miatt aggódott. – Simon kivész vitorlázni? – közölte Tess Natalival. Natali egy pillanatra meghökkent, de aztán elmosolyodott. – Ma biztosan nem. Miért adnak a hurikánoknak lányneveket? – Nem mindig, már nem. A Chloe előtt a beáulját erre. A hetvenes években kezdtek férfi neveket is használni. Most váltogatják, egy lány, egy fiú. Kik váltogatják? Nem tudom, de Simon biztosan tudja. Kérdezd meg őt. Én tudom, mondta Karl, aki éppen akkor lépett be az ajtón. Van a Karib szigeteken egy bizottság. Egész évre készen állnak a nevekkel. A lista hat évente ismétlődik, ha csak nem jön közbe valami szörnyű hurrikán, akkor visszavonják a nevet. Hello! üdvözölte Kárt Natali, és feltartotta az asszát egy puszira. Karl megpuszítta és átölelte a derekát, mire Olivia csak nem hangosan felsóhajtott. Csodálatos pár volt. Megálltam a klubnál mondta Karl. A hajó a lehető legnagyobb biztonságban van, csak vízre nem szabad most vinni. Tesz a férfi könnyökénél állt. Miért a karibiak adnak neveket a hurikánoknak? Kára gyöngéden a kistány fejére tette a kezét. Mert az Atlanti medence hurrikányai ott csapnak le a leggyakrabban, így övék az elsőség a névadásban. A hurikánok a kaliforniai szőlőskerteket is elérik? Nem, Kaliforniáig rendszerint nem jutnak el. Miért nem? Mert keletről nyugatra mozognak. Hozzánk azok a hurikánok érnek el, amelyek az Afrika partjain átomboló viharokból alakulnak ki. Egy egész óceán áll rendelkezésükre, hogy fölötte összegyűjtsék az erejüket. Kalifornia keleti részén pedig szárazföld van. A hurikánok nem szárazföldek fölött alakulnak ki. Miért nem? Mert víz kell nekik, lehetőleg meleg víz. Ezért van az, hogy legtöbb hurikán augusztusban vagy szeptemberben ér el bennünket. Az Atlanti óceán a legmelegebb. Mi hír a városból? kérdezte Natali Kártól. – Kötöznek és szögeznek. – Az mit jelent? – kérdezte tesz. Olivia közbelépett. – Mindent rögzítenek, hogy ne fújja el a szél. Gyere, kicsim, ideje ebédelni! – Natalihez fordult. – Nekem mi lesz a feladatom? Natali az egyik szemét behúnyva végig pörgette gondolatban a teendők listáját. – Hívja fel a kertészeket. Szeretném, ha a vihar után hozzánk jönnének ki elsőként rendet tenni. – Sóhajtott. Mennyire hiányzik Joaquin? Ilyen szolgálat, olyan szolgálat. Biztosan elárasztják őket a hívások, de azt szeretném, ha az esküvőre eltakarítanának itt mindent, amit szétdúl a vihar. Ígérjék meg, adjanak garanciát arra, hogy itt lesznek. Ja, és kérem, hívja fel az élelmiszer szállítót és a virágüzletet is, nehogy a kavarodásban valamit eltévesztenek, És beszéljen a kaligráfussal is. Tegnap átfakszoltam neki az üléstervet, mondta Olivia. A névkártyákat egy hét alatt elkészíti. Helyes. Natalia homlokát kezdtem asszírozni. Nem felejtettem el semmit? A délután közepére magasra emelkedtek a hullámok. Tesz vitorlás óráját elhalasztották, mint minden egyebet a vitorlás klubban. A Pint aznap estére meghirdetett előadás is elmarad a zöldségek tartósításáról, hogy mindenki készülhessen a viharra. Törölték a templomnál meghirdetett piknik vacsorát is. A televízió riporterének, aki ezúttal a Narangenszetti mólón állt, minduntalan ki kellett simítania az altszába csapódó hajfőrtöket. A hurikán figyelőszolgálat kiadta a figyelmeztetést, mivel a kloé várhatóan 24 órán belül eléri a partvidéket. A kormányzó bejelentette, hogy a hivatalok holnap zárva tartanak csak néhány lesz szolgálatban. A Nemzeti Gárdát riadóztatták, az irodák többsége szintén bezárt. Hamarosan közöljük az tartó intézmények teljes listáját. A szúnyoghálós ajtó nagy zajjal becsapódott. Tess berohant a konyhába, a pultnak támaszkodott és lihegve jelentett. Simon azt mondja, hogy a hurikán középpontja éppen elkerül bennünket. Nem örül neki? Kar felhorkantott. Nem is jó. Ha a középpont éri el a vidéket, akkor legalább van némi szünet a széllökések között. A vihar a középponttól egy néhány mérföldnyire a leghevesebb. Ha annak az útjába kerülünk, akkor nagy lesz a pusztítás. Tesz feltolta a szemüvegét, és Karra bámult. Itt nagy lesz a pusztítás? Megvilkózunk vele, nyugtatta meg a férfi. Simon azt mondja, hogy sokan elhagyják a várost. Nyilván azok, akik a tengerhez közel laknak. Egy hurikán vihar hullámokat verhet. Mi az a vihar hullám? A hurikán erje magasra korbácsolja a tenger vizét. Milyen magasra? Az a vihartól függ. Simon biztosan ismeri az előrejelzéseket. Megyek, megkérdezem. Ki a tesz izgatottan, de Olivia a székre mutatott. A kislány megszámlálhatatlanul sokszor tette meg az utat Szájmon és a nagy ház között. Szegény fickónak kiára pihenés. – Szuzan borsot fog pucolni. Olivia levet a pultról egy nagy barna zacskót, és tesz elétette. Teremekül Te értesz az ilyesmihez. Majd én átmegyek Szájmonhoz. Olivia kilépett a szabadba, ahol vészjóslóan sötét volt a délutáni táj. A levegő párás volt, és sűrű, súlyos. Olivia sietős létekkel vágott át a ház mögött a pajtához. A második emeleten égett egy lámpa. Máskor ilyen időtájt meg sem lehetne látni a fényét. Az épülethez érve Olivia felfutott a lépcsőn, és a fényt követve a folyosó végéhez ment. Simon a számítógép előtt ült a hátra döntött támlájú széken. A kezét összekulcsolta a tarkója mögött, a lábait keresztbe tette. Várakozott, ezúttal nem kimondottan Oliviára. Szia! – köszönt a lány, és odalépett az asztalhoz a monitort nézve. – Mik ezek itt? – Radarfelvételek. Simon az egyik kezét könnyedén Olivia hátára tette. Az országos hurikán központ teszi közzé őket. Nem sok jót ígérnek. Olivia Simon alcát fürkészte. Épp elég jól ismerte már, hogy észrevegye, a szeme a szokásosnál beesettebb. Kimerültél? A férfi halkan horkantott és ápillantott. Ez még csak a kezdet. A keze kicsit arrébb mozdult Olivia hátán. Olivia abba reménykedett, hogy megnyugtatóan hat a férfira. Ezért jött. Végtére is barátok. Milyen pusztítást végezhet? Simon megmondta a vállát. Attól függ, mekkora erővel csap le. Ha mostantól vagy engül, akkor elenyésző lehet a kár, néhány levél, egy-két szőlő vesző. Ha ennél több, akkor nagyobb a baj. A legrosszabb forgatókönyv? 150-nél nagyobb sebességgel söpör végig, és letarol mindent. Letarol mindent? Ketté a tőkéket. Az F-fajta e szél irgalmatlan. A szőlőveszők meg nem a célból vannak. Úgy tudtam, a hurrikánok veszítenek az erejükből a szárazföld felett? Na igen, miután pár óráig tombolnak. De ide közvetlenül a víz felül érkezik a hurrikán. Ez azt jelenti, hogy teljes erővel. És nem csak a szélről van szó, hanem esőről is. A heves eső kiásztatja a talajt. Ha a tőkék túl sok vizet szívnak fel túlságosan gyorsan, akkor a szemek megduzzadnak és ketté hasadnak. Ha ketté hasadnak, elrohadnak. Ha túl sok vizet szívnak fel, a leve felhígul, és az egész termés gyenge lesz. Mindenképpen pocsék helyzet. Olivia szalmaszálat keresett, amibe kapaszkodhat. De még elfordulhat a partvidéktől a vihar? Simon nem látszott bizakodónak. Meg lehet, de ha ez nem következik be hamarosan, akkor a szeléből kapunk jócskán. A kloé erős és kövér. Nézd csak ezt! Simon lenyomott néhány billentyűt, és újabb kép jelent meg a monitoron. Ezen a kloé tipikus hurrikánnak látszott, olyan volt, mint egy szélmalom összes lapátja, középen egy lyukkal. Simon a szélességet mutatta. Ez itt majdnem 300 mérföld széles. Az nagy! olivia nem volt összehasonlítási alapja. Az nagy. A számítógép röviden felbúgott. Simon levette a kezét Olivia hátáról, előrehajolt és rákattintott az elektromos posta ikonjára. Hamarosan új üzenet jelent meg a képernyőn. Olivia hangosan elolvasta. Ki az a Peter G.? Egy ismerősöm az országos tengeri és Lékköri kutató központban." Simon gyorsan begépelte a választ, és elküldte. Mit jelent az, hogy jobbal differenciális? A vihar középpontjától jobbra erősebb a szél. A kloé sebessége jelenleg a jobb oldalon 120, a bal oldalon 110. Sietősen olivia pillantott. Bárhogyan nézzük is, nagyon erős hurrikán. Olivia az íróasztalnak dőlt. Azt kívánta, bárcsak lehetne valamit tenni. Úgy sajnálom, Simon, a férfi elmosolyodott. Nem a te hibád. De olyan igazságtalanság. A szőlőskert éppen felszáradt, sütött a nap. Olyan jól alakultak a dolgok. Isten ilyen alakultak a dolgok, helyesbített Simon. A nap erejétől izzadtak a szőlőszemek. Olyan ez, mint amikor a szirup besűrűsödik. Minél több felesleges nedvesség távozik, annál teltebb lesz a gyümölcs zamata. Csak hát az a helyzet, hogy az érés időszaka mindig is egybeesett a hurikánok szezonjával. Minden évben így van. Nem lehet tenni semmit? Semmit. Ember járt a holdon. Mi az, hogy itt a földön meg egy hurikánt nem lehet megszelídíteni? Ó, történtek kísérletek. Volt, hogy ezüstjoditot juttattak a középpontban, egész elmélet született arról, hogy ez miként hat, aztán mégsem hatott. Készült már folyékony takaróréteg az óceán vizére, hogy a vihart ne táplálja a víz, de a nyavajás takaró esett a hullámokon. Volt már szó arról, hogy nukleáris töltetet juttatnak a vihar középpontjába, de az meg bár eszelős lett. El lehet képzelni a következményeket. Simon kifújta a levegőt, kicsit nyugodtabbnak tűnt. Megfogta Olivia kezét. Ilyen az élet. A gazdálkodók szerencsejátékot üznek. Nem tudtad? Olivia megrázta a fejét, de nem látott mást, csak Simon szemét, egészen beleveszett. Hideg és kemény, csak nem ezt gondolta valamikor. A férfi pillantása egyáltalán nem volt sem hideg, sem kemény. Ilyen mélykék szempárt elképzelni sem lehet. Érzelem, figyelmesség, melegség, együttérzés árad belőlük. Kedvesek, aggódóak, gyöngédek, úgy, hogy Olivia már-már úgy érezte, nincs menekvés. Éppen olyan félelem lett rajta urrá, mint amikor Natalie felajánlotta az állást. Simon enyhén megrázta Olivia kezét. Ne így. rám így! Nem rád nézek. Átlátok rajtad, és tudod, mit látok? Simon a fejét ingatva mosolygott. Mit látsz? Egy számítógép képernyőjét. Mindig ez van, ha túl sokáig ősz előtte. Megjelenik a villogó képernyő a koponyát hátsó felén. Ezért használ az ember képszűrőt. Gyere át velem a nagy házba. Szükséged van egy kis kikapcsolódásra. Simon szemöldöke felfutott a homlakán. Ott kikapcsolódni? – Hiszen ott hideg háború zajlik, Nem vetted észre? – Azért nem olyan rossz a helyzet, – nevetett Olivia. – Senki nem beszél senkivel. – Hát de, beszélgetnek a viharról. – Megszorította Simon ujjait, és sürgetően megrángatta. – Gyere, te sokkal többet tudsz, mint bármelyikük. Elmondod, mire számíthatunk, mi megülünk és várunk. Simon átment Oliviával, de nem kellett elmondania semmit. A viharról szóló hírek minden más programot háttérbe szorítottak. Reporterek, szakértők, leendő szakértők, egész hada szólalt meg, hogy minden lehető kérdése megadják a választ. A nagyházban három készülék is szólt, a kicsi a konyhában, egy közepes nagyságú a nappaliban, a nagy pedig a lenti dolgozószobában. A vacsorát az ebédlőben fogyasztották el, de nem az asztal köré ülve, inkább olyan büféstílusban. Mindenki mozgásban volt, ettek egy falatot itt, átsétáltak a másik szobába, bekaptak valamit ott. Nem sokat beszélgettek, az összetartozó párok pedig mintha nem tartoztak volna össze. Nem nagy dolog, gondolta Olivia. Vihar közelít, mindenki járkál, megpróbál nyugodt maradni. Ennél azonban többről volt szó. Amint elfogyott a vacsora, Susan kimentette magát és felment a szobájába. Greg addigra már el is távozott. Natalie maradt még kicsit, de szórakozottnak tűnt, végül aztán kimerültségre hivatkozva ő is felment a szobájába. Simon a pillantásával elbúcsúzott Oliviától, és ő is távozott. Jill kinyújtózkodott a lenti dolgozószoba pamlagján, a mellel lőtt a karját, és mindenfelé kalandozott a pillantása, csak a képernyőre nem. Nem messze tőle Mark terpeszkedett egy széken, öklére támasztott állal. A feszültség egyenőtt, és ők csak várakoztak. Susan ébren feküdt a sötétben, amikor Mark végül felment. Hallotta a férfi lépteit, a ruhája suttogását, Érezte, hogy besüpped a matrac, és megmozdul a takaró. Egy percig minden nyugodt volt, aztán halk suttogás. – Susan! – Susan színlelni akarta, hogy alszik, de túlságosan feldult volt. Beszélni akart valakivel. – Ébrem vagyok! – mondta, és a hátára gördült. – A viharra gondolsz? – Nem, anyámra. A könyv közepén tartok. Meglehetősen jelentő személynek künteti fel magát. – Az is! – Mondom, meglehetősen jelentősnek! – húzta el a szót Susan. Az ő előadásában az koncset évekkel ezőtt elveszett volna, ha ő nem menti meg? Mark felkönyökölt. – Valóban! – kérdezte olyan hangon, mintha egyáltalán nem találná képtelenségnek a gondolatot. – Nem is tudom, ő ezt állítja, vagy sugalmazza. Hallottál te valaha is ingatlan befektetésről a családban? – Apádéról! Nem, anyáméról. Mark kis idő elteltével válaszolt. Emlékszem, egy ízben beszélgettem vele erről, és egészen meglepett, milyen tájékozott az ügyekben. Nem említett név szerint semmit, de nem lennék meglepve, ha kiderülne, hogy voltak részvényei. Otthonosan mozgott a témában. Ez újdonság volt Susan számára. Velem sosem beszélgetett ügyeltekről. Kérdeztél tőle valaha is ilyesmit? Szüzant fürkészőn nézett a férjére. Mark arcahalványan rajzolódott ki a sötétben, de a szeme élénken csillogott. Miért kérdeztem volna? kérdezte az asszony. Miért is kérdeztél volna? Ez az én területem. Nekem volt okom. Ingatlanokba fektetek be. Ha jól emlékszem, megemlítettem valamit, amiből aztán beszélgetés kerekedett. Susan vitatkozni akart, de Mark szavai nagyon is logikusnak hangzottak. Rendben, mondta Suzan, és másoldalról a Natali területét megközelíteni. Ha egyetlen személyhez kellene kötnöd a szőlőskert fellendülését és sikereit, ki lenne az? Mark visszafordult a hátára, és a mennyezetet bámulta elgondolkodva. A szőlőskertét? A felesége felé fordította az arcát. Kart, mondanám. Nem az anyámat? Az ő erőssége az üzlet. A szőlő kar érdeme. És az apám, neki mit tulajdonítanál? Mark ismét elgondolkodott. Ő kliót érdemelne a legjobb hirdetési tevékenységért. Csodát művelt a név ismert rétételével. Ha valahol szóba kerül Asconcet, mindenki alnevét említi. Szerinted okos volt? Úgy értem intelligens, ravasz, jó üzletember. Határozottan okos volt. Mindig is az volt a véleményem, hogy remek drámaíró vált volna belőle. Volt érzéke a dramaturgiához, jól bánt a szavakkal. Te jó üzletember volt? Mark szavaiból szeretet érződött. Ó, hát nem tudom. A befektetési tanácsok, melyeket tőle kaptam, sosem váltak be. De nem akarok a holtakról rosszat mondani. Ő volna az első, aki ma már nevetne az ötletein, én pedig kétség kívül boldogultam. Susan a férjére nézett a sötétben. Erről én miért nem tudtam semmit? Hogy boldogultam? Hogy az apám ötletei sosem váltak be? Mark kis idei hallgatott. Miért mondtam volna el neked? Kérdezte. Miért el volna? Miért mártottam volna be őt a lánya előtt? Mert tudnom kellett volna az igazat. Az igazság az, hogy nagyszerű pasas volt. A igazság az, vetette ellen Susan, aki sértettséget érzett, amiért sem a férje, sem az anyja nem avatta be ezekbe az ügyekbe, hogy apám nem sok vizet zavart itt. Ezt Natali mondta? Natali nem mondott ilyet, tiltakozott Jill. A hátán feküdt jó távol greg épp hogy le nem esett az ágyról. A férfit lassan kihozta a béketűrésből ez a távolságtartás és felült. De majdnem ezt állítja. Jó, hogy nem kassz a szegény fickót. Greg, olvastam a könyvet. Nem tesz ilyet. Egyszerűen csak kijelenti, hogy mindenki úgy hitte, apád vezette a gazdaságot, pedig nem. Te nőttél fel itt. Láttad, hogy ő hozta meg nap-nap után a döntéseket? Azt láttam, hogy bármerre járt, mindenhol jó hírét keltette a szőlőskertnek. Így van, ebben nagyon nagy volt, de a szőlőről nem sokat tudott. A könyvelésről sem. Az anyám sem, volt könyvelünk. Rendben, mondta Jill lassan. Hadd hát fogalmazzam ezt meg másképp. Apád nem olvasta a könyvelést, melyet a könyvelő vezetett. És Natali? Ő igen. Ha figyelmesen elolvasod a történetét, akkor láthatod. Greg az ablak felé fordította a tekintetét. A függöny alig észrevehetően mozgott, de a szobában meleg volt. Greg hirtelen levegőre vágyott, kipattant az ágyból és egészen kinyitotta az ablakot. A párkányra könyökölve kitartotta a fejét a szélbe. Hűs volt és viharillatot hozott. Halkabban megjegyezte. Úgy beszél, mintha személy szerint ő hozta volna létre ezt a gazdaságot. Te pedig ezt képtelen vagy elfogadni? mondta Jill, de az ő hangja is megszelídült. A szavai ezért nem kihívóan csattantak, inkább tény megállapításként vagy talán kérdésként hangzottak. Greg élvezte a hűs levegőt. A szél föld és levelek illatát hozta, és évek óta eltemetett emlékképeket elevenített fel. Greg gyakran segítkezett a szőlőültetésben. Segített a meccésben és a születekben is. Ezek szép emlékek voltak. Megpróbálta mindezt az apjához kötni, de nem sikerült. Jó! Adta be a derekát. Részben elfogadom. Elhiszem a cipőgyár elvesztéséről szóló részt, de nem ő volt az egyetlen katona, aki a háborúból hazatérve nem talált semmit. Azt is elhiszem, hogy Natali pénzre tetszett az ingatlanokból, és hogy a szőlőskert ügyeiben kárhozta a döntéseket. Az ördögbe is anyám szerelmes volt a fickóba. Természetes, hogy kedvező helyzetbe hozta. Jill felemelte a fejét a párnáról. Nem kedvező helyzetbe hozta. Azért piszta rá a szőlőskertet, mert kar tudta, mit csinál. Jill feje visszahanyatlott. A szerelemnek ehhez semmi köze nem volt. Merő pragmatizmusról volt szó. Greg a karjára hajtotta a homlokát. Anyám talán meg akarta büntetni az apámat, amiért elveszítette a gyárakat. Talán azért állította őt félre, hogy Kárl jó fényben tűnjön fel, vagy hogy ő maga jó fényben tűnjön fel. Nem állította a félre Alexandert, makacskodott Jill. Megérezte, hogy mihez ért, és hagyta, hagy csinálja azt. Greg felegyedesedett. Hagyta, látod? Hagyta, hagy csinálja. Mintha az apám egy idióta lett volna, akit kanállal kell etetni. Jill elfordult. Ennek semmi értelme, reménytelenül fafejű vagy. Greg hirtelen támadt kétségbeesése az ágyhoz ment. Igyekszem, hogy ne legyek az. Megpróbálok együtt gondolkodni veled. Nem ezt akarod? Nem arról van szó, hogy megosztozzam veled mindenben? Amikor látta, hogy Jill nem mozdul, lehalkította a hangját. Nézd, én megpróbálom az anyám szemszögéből nézni a dolgokat, de sehogy sem egyezik azzal, amit gyerekkorom óta belém neveltek. Mindig azt hallottam, hogy az apám erős. Az ő alakjához mindig az erő társult a szememben, még versengeni is próbáltam vele. Most az anyám egyszerűen azt állítja, hogy apám nem is volt olyan erős. Jill visszafordult. Nem ezt állítja, csak arról beszél, hogy ő natali erősebb volt, mint amilyennek hittétek. Ez olyan szörnyűséges. Nem, vallotta Begreg. Nem, nagyon is jó, és talán megmagyaráz bizonyos dolgokat. Ha ő irányította itt az ügyeket, ha lefoglalta a munkája, akkor érthető, hogy miért nem maradt ránk energiája. Sokat utaztam az apámmal. New Yorkba, meg félbe ment üzleti utakra, és mindig élvezetessé tette nekem ezeket a kirándulásokat. Úgy éreztem, szereti, ha ott vagyok vele. Mindig úgy éreztem, mintha. mintha Natali számára én csak kötelességet jelentenék. Az apám több szeretetet mutatott irántam, mint az anyám valaha is. És ez nagyon hiányzott neki. Hiányzott Alexander meleg mosolya, kedves hátba paskolásai. A felnőtt korban is megkapott apai ölelések. De épp így hiányolt a Jill mosolyát, a melkasára tett tenyerét, a pillantását, melyből azt olvasta ki, hogy a világon nincs fontosabb személy számára, mint a férje. Greg vágyott rá, hogy újra így legyen. Mégsem volt képes kinyújtani a kezét. Nem akarta kockáztatni az elutasítást. Nem volt hozzá mersze. Amikor egy széllökés besöpölt a szobába, és erősen meglengette a függönyöket, Greg leeresztette az ablakot. Aztán tehetetlenül, szinte impotensnek érezve magát, lerogyott a szoba túlsó végében álló székre, és várta, hogy elámosodjék. Egy órával később még mindig várt. Aztán feladta a küzdelmet, felmarkolta a natali történetének a lapjait, és lement olvasni. Mire végzett, a fütyült a ház sarkai körül, a fáklombját tépázta, a szőlőt nyikorgatta. A nap hamarosan felkel, és az erejeteljében tomboló vihar még csak ezután éri el őket.